עתים מלבנון כלה, עתים מלבנון תבואי, תשורי מראש אמנה, מראש שניר וחרמון, ממעונות אריות, מהררי נמרים. ליבבתיני, אחותי חלה, ליבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצברונייך. מה יפו דודייך, אחותי חלה, מה טובו דודייך מיין, בריח שמנייך. כל בשמים, נופת תיטוף נשפתותייך כלה, דבש וחלב תחת לשונך, בריח שלמותייך כריח לבנון. גן נעול אחותי חלה, גל נעול מעיין חתום. של אחייך פרדס רימונים עם פרים מגדים, כפרים עם נרדים, נרד וחרקום. קנה וקנמון עם כל עצי לבונה, מור ואהלות עם כל ראשי וסמים, מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון. אורי צפון ובוי תימן, הפיחי גני יזלו וסמיו, יבוא דודי לגנו ויאכל פרים מגדיו.